Heb je maar toen hij aan het werk karibu was hij ya meer mchana staat om te schrijven. Hij was niet meer in na om te schrijven. Hij was niet meer in staat om te schrijven. Hij was niet meer in staat om te schrijven. Hij was niet meer in staat om te schrijven. Hij was niet het omiwa kifo hicho wa mekatiwa kifongo cha maisha na faini ya zaidi ya bilion miya Franga Zaburuni. Nao Fany biashara. Quini soko la kamenge. Lililo tek lilio tek wana moto hivi kalibuni. Wana omba serekali was idee. Soghi loli karbati we sababuana pude sheshwoli kwasasa barbarani, wona sombuli navua na yuwa kali. Na wwanou to miya barabara, ya taifa, nambari nabarisaba wana semma kuo sholi zawi lega lega. wakati legalega, na, na kukatika, kwa barabara hio, maineo to fauti, wakiomba serekali, barbahi yoi karbatiwa. Kuna haya bila shaka na mingine jionge nami hadi tamate, mitambo ya ngonozona etweets mitepus. Leo isanganiru ni yao. Habari kamili. Ka Raia uh, ni bei za vifaa vya ujenzi na hata vile vya kuzeeka vimepanda bei ja paata mwezi mmoja hadi sasa. Baadhe ya fanyibiashara na wanonozi wa katika vyokati kamtawa ya siatike. Mjini hapa bojumbwa na kero na uhaba mkubwa maligafi. Na uhaba wa fedha za kigeni pamoja na harakati ya kuzanje Ambayo imepungua kwa sababu ya covid Isangani Ni tarifa ya habari na kujia kupitia vibu vya anga vya radio isanganiro. Kifungo cha uchamaisha na kulipa fidi ya bilioni zaidi ya miya moja na mbili Ndi, ndiyo dhabu ili na mahakama watu kuminatisa. Wonao tuhumiwa mawaji dhidi ya likuwa raisi hayati meliki oronda. Dayena kuyumbisha usalama. Hali ambayo mbayo ilipelekea machafu konchini watu wengine watatu wanautu umeo kusaidia na na hawo wengine umekatiwa kifungo chamia ka ishirini. Romualdi ni wabivuze na ripoti kamili. Hukumu hizo zilizotolewa torewa na mahaka maku tare 19 kutoba. Kundi la kwanza linaundwa na watu kumina tisa, waliokuambia kifungo cha maisha ya jela, pamogenafidia zaidi ya pesa bilioni miya sarafu ya Burundi. Wanakabiliwa na hatia kumuwa raisi kuzotesha shuri za tasisi za nchi pamoja na kuanzisha vurugu nchini kote. Miongoni mwahao ni pamoja na piti ya ribuyoya raisi wa zamani. Alphonse Marika Dege makamu wa raisi wa zamani na Riker Ukingama alie kuwa musemaji wa serikali Wengine ni viongozi wakuu wa zamani ikiwa ni katika utawara au jeshini. Kundila pili ni watu waliwa kufungwa miaka ishirini. Wamekabiliwa na kosa la kufumbia macho, makosa ya rio kundi hilo la kwanza. Hao ni Bernari Busokoza, alie kuwa makamu wa kwanza wa raisi Alfonso Moshuavule na Vensani Ungeko. Huku wazirmkuu wa zamani Antwane Nduwayo, akisafishwa na mahakama kuwa hana hatia. Shukran. Romualdi niyo ya vifuze. Shirika linalo tetea haki ya wajani na maetima avod wanaomba serekali isaidie ili lijendileze katika tangazo kufiombo vyahabari jumanihi kiongozi wa shirika hilo biyadela ishakie naomba tumio kweli na maridhiano severe kundesha uchungozi ili mwanga upatikani kuhusu mawaji Elio fanyika nchini humu ni wakati ambapo oktober 21 mwaka huu ni kupokumbwe miaka 27 baada ya mwaji ya shuja wa demokrasia hayati Melkyo Rondadai. Tumsikilize bi Adela Shakie wakitafsiriwa na muzetu Apoloni Dhusadhe. Hanuwa yowewe kuku igene kirezo jamilongi. Hakuna asia fahamu kwa mba tarehe 21 mwezi oktober mwaka alfumoja, 1993 raisi wa Burundi, Merikion dadaye, aliwawa yeye pamoja na wasaidizi wake. Bada ya kifotake, kulizuka machafuko nchini ambao ya risababisha ya rawia kupoteza maisha, shirika avodeli na omba, tume ya ukweli na marithiano sivyara, pamoja na vzembo sheria kutoa muanga kwa wanainchi kutokana na kuwa hali hiyo iliperekea raia kukumbuka machafuko ya rio giri inchini sherehe za mwaka huu zina batana na hatua ya tume CVR inafikia ya kuzua masario ya raia walio na kutupwa katika mashumo ya pamoja shirika avode linarizishwa na kazi za tume na nakupendekeza kazi hiyo ifanywe Chinicote, kote shirika avode linahitaka serikari kusaidia wajane wa wataifa, wa taifa walioaua hatia ili na wenyewe waweze kufikia maendereyo Naendelea kusikiliza tarifa bari kama inavyo kujia kubitia radio sanganiro na sasa ukurasa wa biyashara. Ufanya biyashara wali hukua wakiendeshea shughuli kwenye soko lakamenge lililote kwa na moto hivikaribuni. Kwa sasa ambawa nendeshea shughuli kwenye barabara za karibu na soko hilo wanafamisha kuwa hukuni changamoto kufanya kazi barabarani. Hapo wanasema bidha zao haribika kutoka na najua na vua wanaomba soko hilo li karbatiwe wa sikilize. Jua linatuteza siba yetima, wajane, wakosefu, tunateseka siba nyaruchari. Hii jua linatupige, tuangaria masura wa mama. Hii mvula inakuya itatuwa. Matope tatumalisi. Leta ya bababa toto itusaidie, bakorope soko, batupange muli batutilia angare, mabati yulu, bako nabiuma leta ni baba babayetu, batupange pange si bote tueneye, bandagala pale, tomate pale, mashu pale, nyama pale.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 to jenge, to dia, wanjabetu, to ni mkilio mm, na malalamiko na maombi hayo ya wafanyabiashara biashara walikuwa wakifanyia shughuli zao kwenye soko la Kamenge ambalo li, kumbwa na moto na wanotumia barabara ya taifa wana 7 wanasema kwa shughuli zao zinalega lega wakati hu, kutokana na kukatika kwa barabara hiyo maeneo tofauti katika kata ya Kameme inayopatikana kwenye wilaya jini Musaga mjini hapa Bojombura waliojana na nakito Wanaomba barabara hiyo ikarabatiwe haraka yuwezi kanavyo Kupandi wake mkurugenzi usika na barabara Anabaini kuwa hivi kariboni soko la uzaboni lotolewa ili kwanzisho karabati sababu tayari uchunguzi kuhusu karabati umekamilika Ni ripoti yake Jamarivya ni ngenda kumana Unapofika kwenye balabara hiyo ya taifa na mbali saba hususa nikata ya kamesa mutani musaga kusini mwajiji la bujumbura unapokilewa na konongo ndefu ili usawabishwa na mumonyonyoko wa balabara hiyo. Kinacho dirilika eneo hilo ni kwamba hakuna nenda rudia magari kutokana na jisi kumesaria metambiri ili balabara hiyo ipolomoke moja kwa moja. Bavi ya laia tulio ujiana nao ambao wanatumia balabara hiyo wanaeleza kwamba biajibu sharao nazoendesha zinaendelea kuzorota kutokana na hali mbovu ya miundo mbinu raia huyu anaeleza kwamba kunapojitokeza wagonjwa katika jamii inakuwa vigumu kuwafikisha hospitalini kutokana na jisi usafiri katika barabara hiyo unaendelea kuzorota Balaona una ipitaji vizuri, juu la una sana. Kama una thakatili pochini, mpaka ungoe kuzunguka kule yuno, kule yur, iwe ipiti. Bala, bala kama itumi kichini, mna Afrika kipiti. Tuapata sana. Juu kama, una thakula, antipa. Kochini, awezuka je kapitaal gie se akula andre, kan mamugongja na tam peka koamuganga, als je kapitaal gie se om peka koamuganga ju, ipiti. La yahu yo, anatole wito serikari, kubalian juwa tati zohilo, ili balabala hiyo ikarabatiwe siku zigazo. Mama si kadu ten is barabara kapisa, dat is nou Kwa malalamiko hayo, Emile Ndaisaba, mkulugenzi, wakituo chakitaifa, usika na ukarabati wa miundombinu, anaheleza kwamba hakika wamesha pata lipoti ya watalam walio katika ukarabati wa miundombinu, akibaini kwamba watakapo mariza kutafumini lipoti hiyo, dipo ambapo wataitisha soko kwa wale ambao watakao usika na kukarabati balabala hiyo. Shukro na mwze tuja marivya ne katika lipoti yako koiyo, na baadhi ya wanachukua. Tua lio hitemu kwenye chucha uganga cha INSP. Wanaomba ungozi wa chucho kushirikiana na kamate usika na kuhithinisha. Shahada, wanasema kuwa ni makundi matano mbao yanahitimisha yana visomo visomu ambayo hadisa sajepata. Shahada. Hali mbae na tajira, ima kuendeleza visomo. Katika kamati usika na kwithinisha shahada, unafamisha kuwa tuwe mipigwa katika kutatuwa tatizo hilo. Wakiwa na matumaini kuwanza kutoa shahada hizo siku zijazo. Mwizi misago na ripoti kamili. Hari harikuburu buza kabanuko kubura urundi guwe ginyene tugwiga huyo ni moja kati ya wanafunzi wa zamani wachoki kucha waganga INSP aksimakuwa muda umekua mrefu wakiwa bado kupewa degree zao yeye na wenzie wanasima kuwa wakati huu wanapoteza fursa za ajira kutokano na kuwa hawana shahada zao hata hivyo wanazidi na kusema kuwa hawezi kuendeleza visomo vya chuki ku hapa wanasima kuwa hati ambazo alipewa hazipokelewe na fasi ya shahada wanacho hawa zamani wanaomba cho kiku ENSP pamoja na Tume inahusika na kuidhinisha shahada kushirikiana kwa pamoja ili swala hilo lipatishiwe suluhu pindi wanacho hao wanasema kuwa walioasilisha malalamiko yao kwa viongozi wa cho kiku ENSP mhadiri hicho anahusika na visomo anasema kuwa kwa upande wao walifanya kadiri walivyoweza nae anaitaka Tume inahusika na kuidhinisha shahada kushirikia swala hilo katika Tume inahusika sika na kuidhinisha shahada za chuki ku wanakili kuchelewwa Anastaziga Sogo anaongoza tumehio hiyo anasema kuwa chuo hicho pamoja na vyuo vikuvingine kuna vile ambavyo vina lazimika kuzingatia hapa kiongozi huyo anasema kuwa vyuo vya serikali pamoja na vile vya kibinafsi lazima virudishe wanafunzi walihitimu katika vitivyo tofauti kila mwaka Anastaziga Sogo anatolea wito vyuo vya serikali na vile vya kibinafsi kutoa mafunzo Kwa ufanya kazi wa vio viku hivyo, mafunzo ambayo ya na husika na kuhithinisha shahada za vio viku. Shukran mweze tu mwezi na tutamatishe tarifa ya habari tuleke kule ngozi ambapo raia wali wazika ndugu kwenye makabori ya vego eneo lakinya kinyana tarafa na mkua ndozi wanaomba wa hisani kuwasaidia kuhamisha misho mabaki ndugu zao hao yalioko kwenye makabori hayo kutokana na kuwa huwana uwezo huo hapo ni bada ya tarafa ndozi kushirikiano na mamlaka usika na kuwanda miji na malazi kanda ya kaskazini kutuwa muda umwezi moja Hili mabaki ya wali uziku eneo hilo ya hamisho kutokana na kuwa eneo hilo kutapitishwa nyaya za kusafirisha umeme utakautumi wa ukanda Afrika mashariki. Na habari hihi ni kwa niyaba ya muandishi wetu wa polinere moza garani. Hadi hapa mpenzi msikilizaji sinabudia kutamatesha tarifa ya bari ni kutolesh kurani uembao menteja sikio bila shaka ndu, uenzangu ambao mbao wameza kusaidia, kusaidia ili tarifa ya bari kufikie. Na fundi mitambo alikuwa ni emetosee mitebuzi tukutane kuminamoja jioni kwa heri. <SILENCIO>